Baserri Baserritako autonomia energetikoa hobetzeko proiektua aurkeztu dabe, zornotzan enek daukan egoitza nagusian hau da. Euskadiko nekazaritza eta elikadura ekologikoaren kontseiluak daukan egoitza nagusia. Amorbita etxan egindako aurkezpenean energia sortzen izeneko proiektuaren onurak ezaguttzera emond dabesz. Baserrietan konsumi dutendan energia kopua gura da. Eta era horretara dirua aurrestegaz batera energia barristagarriak erabili. Proiektua Lurgintza eta Biolur taldeek gerrandu dabe eta lan teknikorako Goierr, Nafarcop eta Euskal Herriko Unibertsitatea aukeratu dabez. Honen inguruan berba egiteko Goierrreko ordeskari lana Xavier Loiarte agurtu badugu. Xavier, egunon? Bai, gaitxu egunon. Baserrien e, autonomia energitikoa indartzeko, bost e, baserriri energia auditoritza bat egin dutza zue. Azterketa horretan, zeintzuk e, kontzeptu zehatz ebalatu dozu ez? Bueno, masiera batean, e, bost baserria horretan, egin izan zen, e, izan zen, e, aurre, beraien kontsumen aurre azterketa bat, E, beraien aztego beraien fakturetatik e, nola dituzten ze kontratu mota dituzten, ze potentzia dituzten kontratatuak, e, tarifa mota horiek aldatu daitezken, eta horrek ekarritzazken e, ba, aurrezpen ekonomikoak alde batetik. Beste alde batetik, e, ikartu izan zen nahi, izan zen ba, beraien e, lan prozesuak, Nola dantzen zituzten, zer, zer kontsumo zituzten prozesu horietan, zer orduztegi zituzten, ere ba, prozesu guzti horiek e, aurrera da mateko, eta ze baliabide dituzten, baliabide horiek, e, baliabide dituzten, ba, energia propio hori sortzeko aukeretan. Sabire, unan, e, bai. irakurri ba. dogun txosten baten txosten horretan, zuek prestautakoan, esnekiak produzi duten dausen, produzi baten adibidea itatzen dozu, eh? Azter horretan adibide hori erabilten dozu, eh? Konta iguzu? E, ba, egon, egin izan zen, izan zen, borpaserri ba, hauen e, diagnostikoa, eta azterketa egin ondoren, ba, esaiatu izan dena izan da modelizazio bat egitea, hau ga, ba, bakoitzari ateratako ondorioak kontutan izan da, beste baserri batzuetara e, nola estrapolatu al izango zen e, proiektu hau e, horretarako ba, modelo hau batera. Horban, e, bueno, esnekien inguruan e, bueno, zentratu izan dugu ere e, azterketaren parte bat eta, e, bueno, bezkontutanea izan da hiru esneki, ez lai e, komentatzen ditugu beste baserri batean ba, bi esneki, iru asigiru esneki edo lau esneki lantzen mali maituzte Zan egitezkena iogurrak, gaztak, e, gaztabera, e, horrelako produktuak, horrelako esnekiak landu ondoren. Ba, bueno, ondorio batzutera, ondorio tekniko batzuk atera ditazko Horretan da, txapizkala eta zerreketa honek. Zabier, eh, energia barriztagarrien bitartez eta baliabide propioak erabidita, eh, ba zer ditarrek, zer leikie? Bueno, <laughs> E, lortzen dutena gehien bat, e, izaten daba, bueno, azteko, e, beraien e, autoabastezimendu energetikoa. Horrek, ondorio asko da kartza. E, autoabastezimendu energetiko honek, e, ekartzen duena da, ez bakarrik aurrezpen ekonomiko bat. Baizik eta, e, konsientzia beraien kontsumarekiko dagoen konsientzia ondibat. E, konsientzia honek, e, ekartzen duena da, ba, beraien e, lan prozesuak, E, nola eramate dituzten ezagutu ondoren eta beraiek behar dituzten baliabideak nondik datotzen jakiteak e, bien arteko elkarrelan el bat maten du azkenean aurrezpen hori oraindik dik haundia oa izatera e, baita ere, kontutan izan, ikertu diren laugo bos baserriak ekologikoa lanzen dituztela beraien esnekiak, beraien produktuak ekologikoak dira hori eman izan dena izan da aurrera pauso bat ez batzarrik ekologikoan lantzeak eta, e, eta beraien ondoko ingurumenoa lantzeak ezeko eta beraien elikagaiak eta beraien produktuak lantzeko erabiltzen duten argindarraren jatorria, berriztagarria eta bertako horrek ematen dion aurrera pauso bat eta zirkulo itxiera edo e, beraien mm -hmm. es, nikuseto, hori beraien produktu egin. Eta ikusetu hori zenaitekela garantzi gehien lortzen dena ogarantzia e, hundiena ematen die proiektu honek ematen dian garrantzia handiena e, beraien guztiapenei. Podovoltaikoak geotermia, e, pelet galdarak, baserriaren eraikuntzarako material mota diferenteak, energia barristarria, barristagarriak aitatzen eta aitatzen gabil Xavier, baina zein izango litzateke baserrian behar dugun energiaren abaste abastezimentu horretarako auto hornikuntzarako aposturik erresena. Aposturik erresena askenean ez tokiko sitari ezatzen eguzkia eta na eh eguzkiaren aproveitxementuralako ba, garrat edo garratsituena erabilgarriena den e, beraien teiatuak edo teiatuak erabiltza da eh argindarra, osea eguzki indarra aprovehatzateko bakarrik eh temperaturarako edo urberorako, baizik era klimatizazio datu, baizik argindarrarentzat. El seguzken aprovexamentu hori oso e, erreza egiten da, asko merketu da. E, juridikoki ere gaur egun dauen legebiak errezten ditu horrelako instalazioak eta lortzen den e, autobastizimendua edo lortzen den aurreztenak eduko itamairu patekoa izateak ba, badu ere bere, bere intarra horregatik guk bueno, asko ikertu ditugu eraginkortasun tek termikoa e, zuktzenioen e, biomasa e, plaka solar termikoak guzkin darren e, ditartez e, ura berotzeko Baina, bueno, azkenean ondorio bezala ikusizan duguna da guztietan, guztietan, fotovoltaikoak bazuela bere tokia. Aporka, aporka, nekazaditzan eta txan, eh, aldaketa honek eh, emote madira, eh, horrek, eh, nekazal sektorean, zenolako impactua eukiko dau? Bueno, ba, azkenean egiten duguna da, eh, ez bakarrik sozialki, eta eh, kartan eh, bertakot, bertak, kotasun kottasun energetikoinek soziakilakartzan onurak eh azkenean den hori eragingo eragingo gintuen sistema energetiko batean eraginkortasunean baizik eta eh onurak dira ba bueno beraien produktuen merketzea adibidez eh, produktu hauek Beraiekusen lortzen dituzten, bera guztiatzen dituzten Beraiekeko izan dituzten produktuek e, Prezioak murriztua Lizan ezkero e, Lehen gaien e, Lehen gaien gatik horrein dituzten Prezioak murriztuz Beraiek produktuak Kompetitiboagoak izango dira Merkatuan Eta azkenean Egoekere, e, bueno, egunero Erosketak egiten dugu jendeengan ba, Eragin handiago izango dute Eta errezagoak izango dira iristea Eta ikus e, kursiagoak izango dira, ere, eta e, beraien ustiapen modeloak e, e, ezagunagoak izango dira e, artean. arkean. Beinazirako energia auditorezak eginda, baserriak energetikoki auditauta, eta egitasmoa aurkeztuta, proiektuaren urrengo pausua, Zabier, zein izango da? E, bueno, egin beharreko gauzetariko bat izan beharra hauka e, biskata eman. Aditzera eman, e, orain egiten ari garen moduan proiektuanen ondorioak. Agitzera eman, eh bueno, lortu deskeguena da instalazioa e, egitera eh ere, en nekaza ne, nekazaria hoei, baserria baserritar Horretarako e, diru laguntzak e, lortzeko bilerak izan bai berekin, e, bai PDR-aren munduaren inguruan eta e, ondoren formakuntza lanak egin. Formakuntza lanagi bai beraien e, kontsumo ohituretan Eh, lortu ditzazketen aurreztenetan eta eh, kontsumo nola kontsumido horrelako horrelako hildoetatik egin ditzeguko forma Ba Javier Loiarte Goierren erreko ordeeskaria eskerrikasko emondako asalpen guztiak aitik eta sorterik honen aproegitu honegas Beni eskerzuei Urrengo lartea Gale agur Calle Irratian esiak irri batez apurtzen.